Мати, яку заспокоював, що все буде гаразд, хоча й мовчатиме він часом довго, бо доведеться з'їздити на інший фронт. Що тепер відповісти матері, дівчині? Клекочі берег неви, вигуки збуджені, ніби люди в цій похмеліли, вигуки до бо ж усі ці дев'ятсот днів. Ленінградці жили мовчки, сіпивши зуби, працювали на заводах, боронили від запалювальних бомб свої будинки і всесвітні відомі палаци, закладали мішками з піском пам'ятники на площах і скульптури в літньому саду, житті слухали наслухали пісні по радіо, немов якесь благо, якийсь дар від того мирного і неповторного життя. Мовчки марили колись недоїданою, смаженою картоплею, пшениною кашею і відчували неповторний смак свіжого, без тирси і всяких арзацій, сурогатів хліба. Мовчки голодували. Без промов і музики ховали близьких, загорнених у білі просторадла, як хоронять моряків, кидаючи тіло у хвилі морські. Так ховали й приїжджих, котрі теж стали ленінградцями, і умирали разом із ними. Нині блокаді кінець, настав край мовчанню. Багато людей підняли догори руки і погрожували на захід німецьким арміям, що відступали вже до луги. Погрози і сльози. Плакали внатопі дівчата за милими, котрі загинули на війні. Плакали і за тими, яким ще судилося загинути. Івана Сергійовича і Андрія Савича людський потік виніс до берегового граніту Неви. Десятки гармат саме вдарили залпом. Вогняним колоссям звелися увесь ракети над Васильівським островом, над Петроградською і Виборською сторонами небо пронизало з кораблів вогняні мечі прожекторів. І раптом, вируючи людський вулкан, замовк. Стало так тихо, що було чути биття власного серця. Мряка над невою відступила, видно моволітню білоніч, і жерел сотень зенітних гармат вихопився вогонь і грім пострілів покотився над Невою. У цю осяйну святково-врочистими вогнями мить майор Савич побачив далині на тім березі перед громаддям корпусів Балтійського суднобудівного заводу горду і високу щоглу лінкора «Актяпрська революція». Савич знав, що з тим бойовим кораблем Місно пов'язана доля радиста групи Кудрявого Галки. Ха, дивні паралелі. Якийсь там радист і лінійний корабель. Прорив блокади і тридцять радіограм того ж Галки з ворожого тилу. Слава Ленінградові! Раптом прорвало тишу. Ура! Щоразу, коли над стволами гармат здіймалось вихором полум'я, було видно силуети кораблів, що стояли під берегом, і найвищі серед них щогли лінкора революція» і крейсер «Кіров», якому 41-го судилось уціліти в неймовірно тяжкому поході Сталіна у Ленінград, вистаючи проти торпедних катерів, нападів фашистських юнкерсів, що безкарно шугали над Балтикою. Серце Андрія Цавича стискується від гордості за мужність матросів Балтфлоту. Як там зараз, хлопці Кудрявого, мовив сам до себе майор Савич, Може, і вони думають про нас, чують по радіо цей салют? Серед радіограм. Присланих галкою, добра половина сповіщала про рух фашистських військ по Київському шоце і Варшавській залізниці,